Чесно кажучи, тієї миті я чекаю болю. Болю і смерті. Чекаю моменту, коли гострі серпи зроблять зі мною те ж саме, що і з конвоїрами. Серце здається, навіть не стукотить, а скрикоче в грудях, конвульсивно відбиваючи свій останній ритм. Я затуляю руками обличчя, сподіваючись, що вмру до того, як відчую хітинові пазури у своїх очницях. Але нічого не відбувається. Морець окотливих лап і далі діловито шелестить навколо мене. Так близько, що, здається, наче я став безтілесним, і воно тече крізь. Аж ось відчуваю, тварюка важка, як перегодований доберман, заскочили мені на груди. Повітря зі свистом увірвалося в легені, коли я судорожно вдихнув. Стиснув зуби до шуму у вухах і затамував подих, похоловши зу страху. Пазури завдавали відчутного болю, але тієї секунди... Я цього не помічав, очікуючи значно страшнішого нестерпно довгі півсекунди я чекав смерті. І тут позориста тварюка зникла так само зненацька, як і з'явилася. Схожа, істота просто пройшлася по мені і попрямувала у своїх справах. Ще якийсь час я боюся поворухнутися, а тварюки цок... цокають повз мене. Три чи чотири рази відчував обличчя рух повітря. Коли черговий жнець лінувався обходити моє тіло, а просто переступав. Ще кілька разів вони наступали просто на мене, проколюючи позорами китель І, напевно, шкіру, але не спинялися. Аж якоїсь миті далечині пролунали крики і безладна стрілянина. Тисячі лап одразу прискорилися, кинувшись на звук. А ще за кілька секунд усе стихло, і марш армії жінців знову став розмірений. А потім запала тиша. Шум мого власного дихання видавався таким гучним, що я, мимоволі, стримувався, не даючи собі вдихнути на повні груди. Врешті заспокоївся. Схоже, ці створіння таки пішли. Пора вибиратися. Я повільно перевернувся на живіт. Усе спокійно. Підняв голову, сподіваючись розглянути хоч щось. Але пітьма була така хоч в окострель. Тоді спробував згадати, де впав той плечистий конвоїр. Я стояв лицем туди, де зараз моя ліва рука, потім кинувся на підлогу. А він упав ліворуч, отже я повинен розвернутися. І якщо все правильно, за три метри лежатиме він, із ключами від моїх наручників. І якщо я не помилився. Гацька темрява. І я поповз. Паніка накинулася на мене, як голодний бездомний пес, на миску з помиями, розбризкуючи брудним писком мізерні залишки моєї волі. Вона вирещала, волала мені в обидва вуха, що жінці нікуди не пішли, а сидять навколо, невидимі, в темряві. Що ще сантиметр, і я наткнуся просто на здоровенну хитинову морду. Тицнуся обличчям, і жнець вчепиться мені в очі, або в губи, або в усе відразу перетворюючи моє лице на кривавий джем. Нестерпно хотілося завмерти, просто покласти голову долі і закритися руками. Але тоді це кінець. Паніка вже не відступить, поки з рук у руки не передасть мене смерті. Поки хтось із жінців не зацікавиться слабким електричним полем від батарейки, що живить штучну нирку. Я множив подумки двозначні числа. 48 помножити на 37. Це 48 помножити на 30 плюс 48 помножити на 7. Отже, спочатку 48 на 30. Це 480 на 3 плюс 7 на 48. Це допомагало. Враховуючи, я продовжував повсти. Обережно обмацав простір навколо і відразу відшукав предмет. Теж вологий і напівкруглий, з гострими нерівними краями, як шкаралупа і тут до мене дійшло. Я торкаюся до розпонаханої голови. Намагаючись відігнати зі своїх думок візуальні образи, намацав шию. Так, принаймні голова не лежить окремо. Це значно полегшує пошук. Ось його плечі, живіт, індукційна гвинтівка в поперек тулуба. На жаль, я намацав і розкиданий кожух з магнітною кутушкою. Тепер це просто шматок металу, йдемо далі. Пряжка ременя, пояс. Наручників немає. Чорт, це не той конвоїр. Про всяк випадок засунув руку під труб і пройшовся пальцями уздовж ременя. Якийсь футляр. Ліхтарик. Одразу гарячково обмацує корпус. Цілий. Якимсь дивом жінці не дісталися до нього. Або то он у чому річ. Зрушує мізинцем блокування і з корпусу висувається важіль. «Ліхтарики з динамо-машинкою. Жодних батареїк. Ви тиснете на висувний важіль, ніби качаєте кисті з пандером і виробляється електрика. Такі є в кожній місії, але їх зазвичай відкладають на чорний день. Вочевидь, сьогодні саме такий. Понуро кажу сам собі. Зараз знайду ключ, зніму наручники і піду туди, де були сходи. Оскільки вони досі мене не зжерли, то не зжеруть і потім. Хіба ні?» Господи, але чому вони такі великі? Вони ж були не більше котів. Ця думка виникла дуже невчасно. Образ величезного жінця відразу постав у голові. І здалося, що мої нутрощі вкрилися іним. Тепер було страшно скористатися ліхтариком. Чомусь здавалося, що найближчі жінці сидять метрів за десять, якщо не ближче, і дивляться зараз на мене як понурі сторожові ротвейлери а увімкнений ліхтарик буде для них зрозуміліший за будь-який фаз. Направивши лінзу вгору, я глибоко вдихнув і різко натиснув на важель. Механізм верескнув, і яскравий промінь розірвав густу пітьму підвалу. Я ледь не закричав із жаху. Вони були скрізь.